спитав Раві, помітивши зміну. «Просто це ж геніально, правда?» Вона знову засміялася, хитаючи головою. «Дуже розумно. Що саме, усе це, ледь помітні крейдяні фігурки, які зникають одразу після дощу, чи коли хтось по них проїде, перші два рази я не встигла сфотографувати їх до того, як вони зникли. Тому, коли я розповіла Гокінсу, він подумав, що я божевільна, або просто бачу те, чого немає. Вже з самого початку мене виставили недолугою. Я і сама почала сумніватися, чи справді я бачила це і ці мертві птахи. Вона плеснула себе по стегну. Геніально, якби це був мертвий кіт чи собака. Вона здригнулася від своїх слів, уявивши Барні, усе було б інакше. Люди звернули б увагу, але це голуби. Нікому немає діла до голубів». Вони для нас майже так само звичні мертвими, як і живими. І поліція, звісно, не стане нічого робити з мертвим голубом чи двома, бо це буденність. Ніхто, крім мене та тебе, цього не бачить. Вони все це знають, так і задумано. Речі, що для інших виглядають звично і логічно, порожній конверт, просто випадковість, мертва дівчина, що йде дорогою не біля мого дому. Я знаю, що це для мене, але ніколи не зможу переконати в цьому інших, бо якби це справді було для мене, це було б біля мого будинку. Так тонко, так розумно. Поліція думає, що я божевільна мама, що нічого страшного, кіти і брудні шини відрізають мене від допомоги, ізолюють. Особливо тому, що всі так вважають, що зі мною щось не так. Дуже розумно. Звучить така, ніби ти ними захоплюєшся. Сказав Раві, сідаючи на ліжко піп, Простягнувши руку для рівноваги. Його обличчя виглядало стривоженим. «Ні, я просто кажу, що це розумно, продумано. Вони точно знають, що роблять». Її наступна думка була логічною, природною, і вона бачила по очах Раві, що він дійшов до того ж самого, жуючи, напружуючи щоку. «Наче вони вже робили таке раніше», – озвучила вона думку, і Раві ледве помітно кивнув. «Ти думаєш, вони вже таке робили?» «Він сів рівніше». «Можливо», – відповіла вона, – «навіть імовірно». Статистика показує, що серійне переслідування – явище поширене, особливо якщо переслідувач – стороння людина чи знайомий, а не теперішній чи колишній партнер. Вона перечитала вчора вночі сторінки і сторінки інформації про переслідувачів, прокручуючи цифри і відсотки, безіменні і незліченні справи замість сну». «Не знайомиться?» перепитав Раві, акцентуючи на слові. «Мало ймовірно, що це не знайомиться», відповіла Піп. «Майже три з чотирьох жертв переслідування знають свого переслідувача принаймні побіжно. Це хтось, хто мене знає, і я його знаю, я це відчуваю». Вона знала ще більше статистики, могла б повторити їх на пам'яті. Вони вкарбувалися їй у пам'ять від білого світла екрану, але деякі з них вона не могла озвучити Раві. Особливо ту, де йшлося. Що більше половини жінок жертв убивств повідомляли в поліцію про переслідування до того, як були вбиті своїми переслідувачами. Вона не хотіла, щоб Раві це знав. Тобто це хтось із твоїх знайомих, і цілком імовірно, що він уже робив щось подібне раніше, уточнив Раві. «Ну, якщо вірити статистиці, то так. Чому я сама про це не подумала?» Вона надто зациклилася на протистоянні її і них, що навіть не розглядала можливості участі інших. «Не все крутиться навколо тебе», – промовив голос у її голові, «поруч із пістолетом. Не завжди все про тебе. А ти завжди обираєш науковий підхід, сержанте». Підморгнув він уявною шапкою. «Так і є», – піп кусала губу, замислившись. Її роздуми самі повели руки до ноутбука, Лише потім вона зрозуміла, що вже прокинула комп'ютер і відкрила Google. А перший крок у науковому підході – це дослідження. Найбільш захоплива частина розслідування злочинів. Жартував Раві, піднявшись із ліжка і ставши за її спиною, поклавши руки на плечі. І це мій знак іти за перекусом. То як ти збираєшся це досліджувати? Якщо чесно, не дуже уявляю. Вона вагалася, пальці зависли над клавіатурою, курсор миготів, можливо, просто... Вона набрала крейдяні лінії, крейдяна фігурка, мертвий голуб, переслідувач Літл Кілтон Buckinghamshire. «Це, як кажуть, і навмання», – промовила вона, натискаючи в тер, і сторінка результатів заповнила екран. «О, чудово», – сказав Раві, вказуючи на верхні результати. «Можемо сходити постріляти з глинених голубів на шал фарм, у фонд Сент-Джайлз. Усього за якихось 85 фунтів з людини. Яка вигідна пропозиція?» This. Піп перевела погляд на наступний записи. «Історія минулого року про результати GGS і у сусідній школі, де, як виявилося, двох вчителів звали Міс Крейда і Містер Сталкер. Вона відчула подих рави на шиї, коли він схилився ще ближче, торкаючись головою її голови, і сказав, «А що це?» Низькі вібрації його голосу відчувалися, ніби вони йшли зсередини неї. Вона знала, про який запис він говорить. П'ятий у списку. Вбивця ДТ досі на волі після четвертої жертви. Він збігався з чотирма її пошуковими словами. «Бакінгемшир, голуб, переслідує крайдяні лінії». Короткі уривки з матеріалу у «Кневзда». Урізані речення, розділені трьома крапками –